های های های های های های های بسم اللہ الرحمن الرحیم دا منگا میزان مبارک وائم فصل این همان کے گفتر شد باست پیلے مازی بود دا سټیو شو دا بحث ته فلم ازيو چونو قاهي کې مزارې بنا کني کړه چې تغوارې ته مزارې جوړه کې یې کې را از علامت ها مزارې در اول او ار نو یود علامات او د مزارې نه پاول کېروړه وا آخر او زمکن آخر لا پیخ ورکا و آخر او زمکن آو آخر لا پیخ ورکا نو دغا ٹیم کې ارصد را پاس از مقابره کیوئی چه دا علامت مزاری سشه ده لکه لری که نا واقع خوری که نا خوری کتاب مولاوطه شوده دا خو خروف تی نلکیس که یا واقع سکی و علامت مزاری چار حرف اند. علامت مزاری سلور حرف انده علیف و وطا ویا ونون که مجموعه وی اتین باشد که جمعه کنو اتین را دی ಶಿಕ್ಷಕانہ نээت اتیں درس اوس دیکې الف د څو صغوره پار راځي او تا یا نون نو هغه درته خی وې الف په هدان حکایت نفسه متکلم راځي الف د یوي صغې د پار راځي چې واحد متکلم دی الف ده یوی سیغیده پر رازی چې واحد متکلم دی تا وی کار کومه وی با اصناعو اصناعو او تا برای حشک کلمه اس تا چه ده أتو كلمو ده پاره سي أذان مر مذکر حاضر راست دري مذكر حاضر ل و سي أذان مر موانس حاضر راست او دري موانس حاضر ل و دو أذان مر واحد و تسنیا موانس غائب راست أو دري چه دين دا دا موانس حاضر دا پاره دي و دو ازان مر واحد و تصنیہ مونس غیب راست او دو دو واحد و تصنیbra مونس غیب دا پر و یکی مر جمع مونس راست او یو د جمع مونس و یا برای چار کلیم راست او یا سلور و کلیمو دا پار. سی ازان مر مذکر غیب راست درې مذکر غیب دا پر ویاکی مرجمه مؤنث راست او یودہ جمع مؤنثه پار دی و نون برائے تثنیہ و نون برائے ثنیہ پار دی و نون برائے تثنیہ و جمع حکایت متکلم مذکر و مؤنث اس یعنی نون چې دی د سلور و موانس او سیغودہ پار دی تثنیہ مؤنث یو تثنیہ مذکر دو او او جمع مؤنث دره او جا مذکر سلور دو خذی ویلی شی نسناو دو سلی ویلی شی نسناو دیر سلی ویلی شی نسناو دیر خذی ویلی شی نسناو دادوی دو پار مشترک را دید حالکه پیگه پا خبرکنه و سی از ان مر مونس حاضر راست و دو دوش و یا برای چار كلمة راستو سي ازان مر مذكر غائب راستو و يكي مر جمع مواننس راست و نون براي تصنيه و جمع نون دا تصنيه دا پارا و دا جمع دا پارا دا حقاية متقلم مذكر و مواننس دا پارا و در حق محل نون عربی دا درارو او پا وزينو كنون عربی رولا چار تصنيه پسلور و تصنيهو كنون عربی در انها مقصور باشو نون اعرابی و پدی کې مقصور ہوئی و دو جمع مذکر غائب او دو جمع مذکر غائب و یکی واحد مونس حاضر و یو واحد مونس حاضر کہ نون اعرابی در انہا مبتو باشد چنون اعرابی و کې کے مبتو و نون جمع مونس چنان کې در ماضی آیت ہم چنان در مزاری نیز آیت اور نون در د مؤنث چې څنګه په ماضی کې راځي نو دا سهو مضارع کې مرادي ګورا دا تا تا شل او خد دا ماضی نه دا مضارع ته جوړولو دا ماضی نه دا مضارع ته جوړولو چلے راځو نو پهस्तव دا ماضی نه مضارع جوړه څنګه په جوړه دا وساده یاد اول کې به حروف ته ان راوړي نون دا 2000 دا پارو راځي یا دا دونه دا پارو راځي تا دا دونه دا پارو راځي علیف دا دونه دا پارو راځي چې دا کتاب ټپی استادین کوي اوس دا ور سره څه کم دا ګردان اوم ته ته یادي گردان چې دې داره تیار باص اسب بعد پیره مدارع معروف باص په بیان د اسب بعد په پیره مدارع معروف کې یا فالو یا فالانی یا فالونا تا درې د مذکر غائب د پار دی د دې د خیال کې چې تانه څوک تبوس کی طالب غلطي دا کوي چې اجراني شوي درته وی یا فالو وی فیل دی اولی که فیل قدر یاد دیده نو خبره جواب ناکسو کی که وطویه نه مازی ده که مزاری ده نو بیا جواب ناکسو نو که وطویه چه غایب ده که مغاتب ده که سشی ده وی ده نو بیا وطویه چې مفرد ده که تسنیه ده که جمع ده نو وی مفرد ده نو دا جواب د صیغه مکمل کول پکاري مکمل جواب بتاست ارشاد صرف کې اغا کئ یو څو خبره یو خو صیغه پکاري صیغه واحد مذکر غائب بل فیل ماضی مضارع نداب اہل مضارع با معلوم ده کما مجهول ده معلوم هغه ته چې فاعل ذکرې معلومې او مجهول هغه ته وایي چې فاعلي ذکر نه وي نوبياو معروف و مجھول ہوئی. او مجهول وي او بیا چې نو ور سره با دا باب ذکر وکيس به ثلاثي مجرد ذکر یا يا مزيد مد يفعل صیغه څخه منغواي نو يفعلوا صیغه واحد مذکر غائب پهلې مضارع معلوم تلاسی مجرد ازباب فتح یفتحو درس یې پورا دغه ذکر شي صاحب اور سره کول <سؤال> پکاري تا نه چې درس یې ته پوسو شي د دې سيزونو ذکر به پکې کې الا بستا جواب مکمل کې او دا ارشاد صرف کرا روان یي فالو یفالانه یف او بیا تفعل تفلانے تفل واحد مؤنث تفلانے تسنیه مؤنث او یفن جمع مؤنث تفلو تفلانے تفلونا دا درید خطاب تفلینا واحد مؤنث تفلانے تسنیه مؤنث تفانا جمع مؤنث واحد متکلم او جمع متکلم فسن دا جوڑول بیات جکا دیکھی دا علماء رگری ال کمزوری نو ف دی کې دو نه بسستې مزارې گرددان او دا چې مزارې د ماه سینګه جوړیږې چې دا تا ته ذبر یاري اوس به مون